Їй хотілося вистрибнути на повному ходу з машини і утекти. Та гостиний господар, обличчя якого вона так і не бачила, здавалося зовсім не зважав на калюжу на килинку. Голос його випромінював щиру радість. «Максиме, увімкни обігрівач, підсушимо нашу трохи мокру здобич». Не підвищуючи тону, скерував невидимий господар. Ага, такий стобич. Пірвали тебе, яко ясир, яничари, Софіє. Ото лише не зв'язали. Ото зараз рученьки сирицею два рази по спині нагаєм, щоб не пручалася, мішок на голову і на батистан продавати. І дуленьки тебе султан купить. Не з нашим щастям, Роксоляно, занюхана. Хіба якому ханові на кухню. А куди ми їдемо, Борисе Аркадійовичу? Якщо не заперечуєте до мого офісу. Розповідайте, Софія, яким побитом ви опинилися в Тернополі? Працювали ж у Кам'янці? В медичному училищі, якщо мені не зраджує пам'ять. Це дивовижна історія, трохи схожа на казку. Надто довга, щоб розповідати повністю. Коротше, я тепер працюю в інституті. Справді чудеса! Не так це просто. Напевно, якась добра людина посприяла? Велика, довга, волохата лапа? Що ж, для вас це не дивно? Хто ж відмовить такій красуній? Я б ні за що не відмовив. Знайомі глузливі нотки вчулися крізь роки. Він, мабуть, звик говорити все, що думає цей Борис Аркадійович, не дбаючи про почуття інших. Куди ж такий начальник? І тепер, мабуть, йому ведеться не гірше, як за комуністів. Он яка машина. В Америці на таких тільки мільйонери їздять. Софія одразу висохла. Висохли їй нараз сльози, капелюх, колготи й черевики. Вона перестала себе жаліти і відчула, як під серцем прокидається левиця зіклами, пазурями і великими лапами. От зараз вона зацідить йому лапою по тім'ячку, Воно у нього начебто лисеньке, якщо не помиляюся. Втім, новітні японські технології цілком могли перетворити заможного з машини і шафи на передньому сидінні, судячи пана на кучеряво патлатого. Не відмовив би він. Ваша правда ви б не відмовили, то не відмовтесь зупинити машину. Глухий смішок з глибини салону єдина відповідь. Послухайте ви. Зупиніть машину. Левиця вже не просила, а тихенько бралася наказувати. Чи то у вас форма запрошення така, хапати посеред вулиці людей? Ви вгадали місобурення. Це у мене звичка така. Їду містом, бачу, дівчина мені до смаку, зупиняюся, хапаю, через сідло її і гайда в степ. І знаєте, жодного разу ніхто не відмовив. «Послухайте, пане Мерседесе, чи як вас там?» «Зупиніться, бо мені ваші методи якраз не до смаку!» Голос із темряви набув оксамитових чарівливих ноток. Йому, мабуть, подобалося грати словами, тим паче, що її обурені вигуки відбивалися від його незворушності, мов, тенісний м'ячик від ракетки». А щодо Мерседеса, то нічого ви, пані, в машинах не тямите. У вас якої марки лімузинчик? Чи на власних двох подорожуєте? Дощик на дворі мрячить, а ви пішкарусом. Чи та ваша волохата лапа теж пішки ходить? Софії перехопило подих. Та він же одверто знущається цей цей Крис Аркадійович. Ну, постривайте. Випустіть мене гайно, бо я, я, і я зараз виб'ю скло у вашому пилососі і кликатиму на допомогу. Ремонтувати дорожче обійдеться. Зупиніть.